מסיפורי דניאלה ואורי. אופס, סליחה. היי! אופס, סליחה. מה זה? את הטרקטור? לא, אני אורי. נעים מאוד. ומי את? אני דניאלה. את לא מפה, נכון? נכון, אני מגמניה. את סטודנטית? לא. אני דוקטורנטית. וואו, היא דוקטורנטית. ואתה? אתה כן מפה, נכון? כן, אני מחיפה. אתה סטודנט? לא, אני טכנאי. וואו, הוא טכנאי.